Torej, dobro pozdravljeni na 13. srečanju šole politične pismenosti, na katerem nadaljujemo vrste mini razprošeni cikel o marksizmu, ki se je začel zaboljšdarjem Debenjakom, nadalevalo z Francijo in Pilcom, danes pa tukaj zaključujemo z Primožom Krašem, in Andrejem Korfik, a ne in Kortikom, ki bo sta govorila o ponovni aktualnosti marksizma. Vesak v bistvu mal svojega vidika predstavil to problematiko, naj na kratko predstavimo pa gosta. Anaj Korsika je, je novi urednik tribune, bivši predsednik društva Polituz, si se štud, podiplomski študent, in še ko drugih stvari, ki je zelo zanimiv. Potem Primoš Kašavec pa je sociolog, raziskovalec na pedagoškem inštitutu, ki se okvarja z zgodovino tranzicije v Sloveniji, zgodovino socializma in drugimi temami. Torej, prodavimo besede, kar obvema, če se si kar zmoto popravita torej Ja, lep pozdrav, hvala za to priložnost, žreb je določil mene, da začnem. dovolil so mi celo to, da sem malce propagandističen, pa mal našo tribuno zareklamiram. Mislim, da je najbolj, da se jo kar v roke vzamete, je brezplačna, pa bomo tudi v prihodnje poskušali zagotoviti, da se višem paket tudi v pekarno pri Roma. Kar se mojega moje govoranja tiče, bo, bo govora o... Enem tekstu, ki sem ga letos napisal z naslovom Posredovanost neposrednega, je bolj filozofskega značaja, ukvarja se pa z nekaterimi izrazito marksističnimi tematikami v vodu z ideologijo, ki jo problematiziram in poskušam potem prijeti na blagovni fetišizem kot nek koncept, ki ga Marks v svojih kasnejših letih razvije. Potem pa o samem blagonem fetišizmu poskušam razmisliti skozi dela Evgenija Pašukanisa, enega avtorja, ki je mogoče danes mal manj znan, ampak ko ga vzamemo v roke, vidimo, da po krivici, ker so njegove teorije, misli zelo aktualne. Jaz zdaj ne vem, koliko vas te zadeve zanimajo, koliko ste si v temu kaj brali, tako da upam, da bom dovolj razumljivo govoril imam nekih osem strani materiala upam, da je čim bolj poljudno in tekoče. Lahko pa me na kjeri koli točki ustavite, rečete, tukaj si malo razloži še enkrat, tako da brez strahu mi skočite v besedo. Torej, naš razmislek bi začel za eno anegdoto, ki že na nek posrečen način opredeljuje sam koncept posredovanosti neposrednega, neposrednosti posrednega. Predstavljamo si bolnika, ki je zaprt in svojimi so že posebno veliča njihovega stokanja, priteževanja, vse splošnega ugašanja življenjskih sil, pokliče bolničarja. Pritoži se mu. Mar ne morete teh ljudi predstaviti kam drugam, očitno so že na smrt bolni. Bol, bolničar pa mustojično odvorne. Vse že so v sobi umirajoče. Skratka, to je nek moment, ko človeka doleti, da je tam, kamor bi koga drugega rad predstavil. In a, te naše tematike, kot sem del, se bomo poskušali lotiti v treh korakih. Kot rečeno, najprej pokazati, zakaj pojem ideologije, ki se ob to vrstni analizi ponuja kar samo od sebe, mogoče ni najbolj primeren in seveda, zakaj ga je Karl Marx v kasnejših e, svojih poznih delih nadomestil s konceptom blagovnega fetišizma. In s tem pač prejdemo na analizo blagovne forme, ki jo prešikanis v svojem klasičnem delu usporeja pravni formi. A, Balibar v svojem delu Marksova filozofija pravi sledeče. Čeprav, citiram, čeprav je še naprej opisoval in kritiziral posamezne ideologije, Marks po letu 1846, vsekakor pa po letu 1852, nikoli več ni uporabil tega izraza. Skratka, tle je prišlo pri samem Marksu, pri njegovem miselnem aparatu, pisnem in pa tudi praktičnem izražanju do neke spremembe. Bomo poskušali opredeliti, zakaj. Um, Skratka, ta kanonska interpretacija, kaj ideologija je, ki jo lahko zasledimo v vsakem poprečnem sociološkem učbeniku, je ta, da v, v naši družbi obstaja neka razredna delitev. Na eni strani imamo vladojoči razred, to je razred lastnikov produkcijskih sredstv oziroma kapitalistov. Na drugi strani pa imamo proletariat, ta razred, ki je izkoriščen, ki dejansko producira neko vrednost, bogatstvo. In, na trgu lahko ponudi zgolj same sebe svojo delovno silo torej. Zdaj, to samo lasništvo nad proizvalnimi sredstvi seboj že nosi moč za discipliniranje. Discipliniranje v tem smislu, kot ga Foucault uporablja v svojem delu nadzorovanje in kaznovanje, kjer pač opredeljuje disciplino kot, kot tisti mehanizem, preko katerega se na pragu kapitalizma začne človeška telesa disciplinirati, on zelo simpatičen izraz uporabi kvadriliranje, to je kot, kot neko mreženje teles, ki jih pač v določenem prostoru in času postavimo, ne vem, za stroj, za, za, za predilo, za tkalski stroj in pač morajo tam 8, 10, 12 ur delati. In uh, pridemo do nekega zanimivega preobrata, bistveno bolj sistemsko se produkcija vrši, kot v premerjavi v feudalizmu. Uh, zdaj, seveda, ne, Znameniti rek misli vladajočega razreda so v vsakem obdobju vladajoči misli. To je razred, ki je vladajoča materialna držbena moč in hrati vladajoča duhovna moč. To je pač citat iz Nemške ideologije, na katero se veliko krat obračamo, ko govorimo o Marksu in njegovem konceptu ideologije. Kaj pa zde Marksa pripeljalo do tega, da se je pa na neki točki odpovedal, postal bolj skeptičen, bolj zadržan do, do tega koncepta ideologije? Ki, ki ima danes neko splošno veljavo, čeprav se pač pod njim mar kaj znajde, da, da rečemo, da je nekaj ideološko, se pač v medijskem diskurzu ponovato obrovnava kot nekaj zmerljivka. Ne. To, to je pač ideološka govorica, ne. nekaj neobjektivnega, nekaj pristranskega. Če sledimo Balibarjo, lahko te um, vzroke iščemo dokaj biografsko, dokaj uh, uh, v skladu z nekimi zgodovinskimi okoliščinami, In to je predvsem z neuspelimi revolucijami leta 48. Vsi vemo, takrat je na veliko vrelo, pa se potem neki drastičnega, mislim, do zloma kapitalizma vendar ni prišlo. Ne. Leto 48 je tudi leto izida komunističnega manifesta. In takrat se je potem Marxu ne, v vsej neposrednosti zastavilo vprašanje tega razkoraka med ideologijo kot nekim instrumentom vladevočega razreda in pa proletariatom, ki naj bi zaradi svojega istenčnega položaja sprevidel to kamero obskuro, to neko sprevrženo sliko. Vendar se to ni zgodilo. Koncept ideologije ni presto preizkušnje. Politično delovanje je jasno pokazalo, da je proletariat v bistvu izrazito, da za ideologija in da nje ni ločen, ter je z njo vsakodnevno obdan. Najbrž ni potrebno posebej govori, da tudi danes delovski razred uh, je uh, pač podvržen tej ideologiji, na njo ni imun, tako da to se še danes vleče naprej. Zato je Marks na tej točki neko razmišljati o vlogi proletariata kot nekega občega razreda, kot nekega razreda, ki uh, Ki kot tak ima neko posebno poslanstvo, ne? skor mesijansko, da rečem, ampak je malce obrno formulacijo, pa rekel, da pač ima proletariat neko občo zgodovinsko vlogo, da pač kot nek družbeni razred bi čist strukturno gledano vendar še bil tisti, ki najbolj sprevidi te temne plati našega sistema kapitalizma. Uh, skratka, proletariat se tudi sam ni zavedal, da je že v sobi zaumirajoče. In, zanimivo je tudi to. Besednjaki, ki ga zdaj uporabljamo tukaj, pač sprevideti, spoznati, zavedati se, se zdi, da v Marksovem vokabularju, v njegovem korpusu, kot neka skoraj da teoretska alkemija, ki nas napotuje na precej dvomljive zaključke. Govor je bilo o tej narkotizaciji. Narkotizacija je mogoče zanimiv koncept, ki bi ga treba še, še malce razdelati, Lahko ga zasledimo v delih Lazarsvela in Mertona, ki so v svojem tekstu množično sporočili, popularni okus in organizirano družbeno delovanje, razvila koncept tega narkotične disfunkcije, kot mu samo pravite. In pravite tako, da v okviru analize množičnih medijev imamo pač to prakso informiranih državljanov. Danes lahko vsi uporabljamo internet, beremo dnevno časopisje, razno razne brezplačnike. In načeloma informacije so dostopne vsakomor. Ampak potem pa pride do nekega zasičenja, ko je to samo informiranje v bistvu samo sebi namen. Človek lahko cele dneve porabi, da se informira, pa potem le nič ne naredi. Ne. Vsi vemo, kakšne grozne stvari se dogajajo po svetu, pa kakšen je pa potem naš realni odziv na to, kako pa vplivamo na to, je pa uprašljivo. Ne. Tudi spet uprašljivo, kako lahko vplivamo sploh na to. Ne. Uh, skratka, če se še enkrat vrnemo na ideologijo, se spet kaže kot nek instrument, ki, ki predpostavlja dve zavesti. Eno, pač tisto vladajočo zavest, ki uh, ideologijo ustvarja, in pa neko drugo zavest, pač delovsko, ki je podrejena, ki je nek apatični prejemnik. Ne? Se zdi kot, da, da nekdo narkotizira res skozi inekcijo, um, dovaja to ideološko vsebino. Ne? In s tem pa zapademo v, v neko precej dvoumno fantazmo, da pač imamo v ozadju nek veleum, sistemski, družbeni, nekega puppet masterja, skoraj da smo že na področju nekih konspirativnih teorij. In seveda, stvar bi bila na ta način bistveno preprosta. Ne? Verjamemo, da, da so najbrž tudi nekaj manjše grupacije ljudi, ampak tudi znotraj njih so različni interesi usklajevanja, tudi te skupine niso homogene. Tako da to na tako zelo mehanicističen način zadeve ne moremo razumeti, je enostavno prekratka, ne more biti pač zgolj neko ideološko dovajanje vsebine, to bi bil pač enosmeren proces. Um, No, in seveda po teh svojih čisto konkretnih življenjskih izkušnjah zgodovine, ki se mu je očmi odvijala, se je Mark Slotov še bolj poglobljenega branja uh, predstavnikov meščanske politične ekonomije, se pravi Smitha, Ricardo in vsega tega. Ne. In te ljudi pa vendarle tudi sam, do hitro spoznal, ni mogel kot na neke te banalne ideologe več zvajati. Vendarle je tudi tukaj noter bila meščanska, božoazna znanost. Ne? Tako da se na neke točki potem začnemo srečevati s tem drugim konceptom, s konceptom blagovnega fetišizma, srečamo ga že v prvem poglavju prve knjige Kapitala, kjer po podrobni analizi uporabne in menjalne vrednosti, ter iz njih izverjajoče vrednosti blaga, na koncu poglavijo gotovimo, citiram, da je blago zelo kočljiva stvar, polna metafizične zvitosti in teoloških muh. Skratka, Blago kot ta neka nek zidak kapitalizma, ne? ta čist elementarna celična oblika meščanske produkcije, med našimi rokami naenkrat postane nekaj mističnega, zagonetnega, težko razumljivega. Pa čeprav se z blagom vsak dan srečujemo, blago je pač od tehle papirjev, kozarca, mikrofona, vse na šteto ima pač neko uporabno, neko menjalno vrednost in seštevk tega dvojega, če rečem poenostalo, naj pač vrednost kot taka. Uh, skratka, ko Marks govori o blagone fetišizmu, podari ta paradoksni moment, da čeprav je to produkt človeških rok nič onostranskega, pa vendarle med našimi rokami, postane nekaj nam odtojenjega, neka, neka sila, ki smo jo ustvarili sami, postanemo njej mi podrejeni in uh, začne ona nas obladovati, čeprav bi bilo, moralo biti po vsej logiki zdravega razuma rano obratno. Uh, zdaj, moment transformacije, kjer produkt človeškega dela postane blago, predstavlja točko, ko se začnejo te prave težave. Resnična skrivnosti v formi, v videzu, Ta igra ključna vloga. Uh, kajti meščanska ekonomija ni bila sposobna zapopasti nujnosti videza, a se je v skladu z razsvetljenskim projektom posvečala predvsem iskanju objektivnih pojavov. Kajti, če bi naposled prodrla v njihove zakonitosti, bi se vsa mističnost tega njenega videza razblinila. In videli bi pač to golo jedro brez vsakršnega fantazijskega balasta. In, a, ko govorimo o blagovnem fetišizmu, nimamo opravka z neko naključnostjo do tega ali onega posameznika, temveč a, a, in tudi ne, ne govorimo več o ideološki posredovanosti realnosti, temveč o neposrednosti realnosti same. Zdaj bojim se, da zadeva tlele zelo uh, nadrealistično pa fantazijsko zveni, ampak upam, da bomo v nadaljevanju pokazali, da so to zelo konkretne zadeve, zadeve ki se nam dogajajo, vsakeč kavico naročimo ali pa kupimo eno kilo kruha. Skratka, uh, kot pravi tudi sam Balibar, Pri blagonem fetišizmu gre za nujno posredovanje ali funkcijo, brez katere bi bilo v danih zgodovinskih pogojih življenje družbena ne nemožno. Odpraviti vides pomeni ukiniti družbeno razmerje. Ta citat se mi zdi zredno pomemben, ker tu se že vidi tista ključna ločnica med ideologijo kot nečem, kar lahko kot neko, kot Altizer v svojih spisih pravi, neko imaginarno brklarijo, nekim besedičenjem, nečem, kar lahko zamenjamo preprosto, uh, se vidi, da je tle ta razlika, ko blagovni fetišizem kot tak, pa je nekaj čist konkretnega. Ne? Neko družbeno razmerje, nakupa, prodaje, vsega tega, kar pa ne moremo pač odpraviti. Ampak kot rečeno, še v nadaljevanju na uh, Skratka, mogoče, če kar preidemo, na da, da bo še dovolj časa za debato, Um, če preidemo na temu na to, zakaj je, um, zakaj je blagovni fetišizem, oziroma tisto, kar ga neki nekaj konkretnega. rekel sem, da se s tem srečujemo vsakič, ko kupimo eno kavico ali pa ne vem, štrco kruha. Kaj se zgodi, ko vstopimo v, v odnos menjave? Neke tri specifične momente lahko uh, identificiramo. Prvič, lastnika blaga vstopita v odnos enakosti. Vsak prepoznat drugega za enakovrednega in v vsakem trenutku menjave, na kljub njunim neizogibnim razlikam, jo v času menjave zaznamo enakovrednost. S tem smo priča podobni abstrakciji, kot je potrebna uh, za samo univerzalizacijo blagovne forme. Skratka, ko pač jaz dam ven drubiš in kupim svojo šalco kave, sva v tem odnosu in na ta karinja popolnoma enakovredna. Ne? Uh, drugič, Menjava je dojeta kot tako svobodne volje. Vsaka stranka v postopku drugo razume na način, da ta prostovoljno in svobodno vstopa v blagovno menjavo, torej, da na delu ni kakršne prisile. In tretjič, in na se oba Menjalca vzajemno prepoznata kot opravičena lastnika blaga, ki je predmet menjave. Skratka, tle gre za te tri konstitutivne fantazmatske elemente liberalizma. Neko enakost, svobodo in pa privatno lastnino. Oba menjalca sta si enaka, Svobodno izmenjujete to in pa obasta upravičena do te privatne lastnine oziroma do posredovanja te, tega blaga. Um, ko zadevo na ta način zastavimo, zdaj že govorimo v bistvu že v teoriji pa Šukanisa, on je to blagovno in pravno formo usporejel, pri tem pač izhajal iz analize prvega dela Marksovega kapitala, tako kot je pač Marks blagovno formo tam opredelil, je on usporedno šupravno formo usporel. In pač mislim, da je dovolj prepričljivo to pokazu, da tudi blagovna menjava kot taka že predpostavlja neko atomizirano družbo. Atomizirano družbo, kjer je pač vsak individum svoje sreče kovač, vsak individum odgovoren za svoje dejanje, družbene okoliščine se tu seveda ne upoštevajo. Um, ne vem, če smem, mogoče bolj konkreten primer, razmeri, se mi zdi zanimivo, ko pač človeka iztrgamo iz okolja, pa ga potem obtožujemo za, za, za stanje, katerem se je znašlo. recimo, da bi človeka, ki, ki živi v, v getu, ima pač neurejen uh, družinski položaj, okoliko tako ni pretirano, spodbudno, naklonjeno, nekaj osebni rasti, ali kako se danes reče, pa potem ta človek v šoli problematičen in se vso to družinsko, kulturno, zgodovinsko zadje popolnoma odreže in se človek naredi Uh, popolnom odgovornega za položaj, v katerem je. Čeprav je tle gromozansko veliko generacijskih, zgodovinskih, kulturnih koronin, ki se jih pač čist surovo poreže. Uh, skratka, vez med izoliranimi ekonomskimi enotami se tako vzdržuje z vsakim uspešno sklenjenim poslom. Torej, vsakeč, ko kupimo, prodamo, se, se ta ideologija kapitalizma perpetuira, poskrbimo, da, da se nadaljuje. In, ko predpostavljamo, da je moralni posameznik zgolj subjekt blagovne produkcije, se moralni zakon pokaže v svoji pravi luči. To je kot zakon, ki ureja menjavo med vlastniki blaga. In to je v bistvu prav ta osnovni projekt Evgenija Pašokanisa. To je vprašanje, če lahko pravo razumemo na podoben način, na podoben način koncipiramo kot nek družbeni odnos, kot je Marx kapital definiral kot nek družbeni odnos. Um, torej, pravna razmerje za Pašukanisa predstavlja forma proizvajalnih odnosov, ki dejanske odnose pretvarjajo v legalne. Ta abstraktna pravna forma, je historična in se s konstelacijo generalnih pravic in svoboščin razlikujo od pretekle, to je feudalne forme, ki vključuje zgolj specifične pravice in privilegije. Mogoče je še malo bolj podrobno. Skratka, pred zakonom smo vsi enaki. Ampak kaj to v resnici pomeni? Ne? Prej smo dali pač primer tega človeka, ki je problematičen v šoli, živi v getu in je to pač razumljivo. Ampak pred zakonom... So, recimo, da to neke olejševalne okoliščine, ampak ne primarnega pomena. Skratka, pred zakonom smo si enaki, tako kot so blaga med seboj enaka, da smo v bistvu edino na ta način, smo si enaki, da smo nasilno zvedeni na nek skupen imenovalc, imenovalc nekega abstraktnega državljana, pravo ima pred očmi pač tega abstraktnega državljana, ne pa konkretnega individuma. Um, Za Pošukanisa pardon, je pravna forma torej tista, ki določa odnose med avtonomnimi posamezniki, njeni subjekti, ljudje pa so tisti, ki predstavljajo cilično obliko pravnega sistema. Pošukanis tako razvije tezo, da pravna forma ni nič manj temeljna oziroma del kapitalističnega produkcijskega sistema kot pa je ekonomska forma. Tako kot se posamezna blaga prikazujejo kot nosilci vrednosti, v svoji naravi predvsem skozi uporabno vrednost, so tudi posamezniki, ki se odložujejo menjave, prikazujo kot nosilci volje in subjektivnosti, skozi liberalne koncepte abstraktnih državljanov in človekovih pravic. Tako kot obstaja ekonomski fetišizem stvari, obstaja pravni fetišizem vseb. Dejansko pa tvorita en sam fetišizem, ker je pogodba druga plat menjave in se vzajemno predpostavljate. Gre torej za komplementarna pojava. Svet, ki ga doživljamo in dojemamo, izhajajoči iz izraza vrednosti, je dejansko-ekonomsko-pravni svet. Pa škani spravi, temu tudi sami sledimo na tem mestu, da bi bilo pravno formano ideologijo mogoče ukiniti šele v družbi, v kateri bi bila protisloja med individualnimi in družbenimi interesi presežena in ukinjena. Vendar pa je seveda prav to tisto, kar v samem bistvu zaznamuje obstoječo meščansko družbo, To je, da so univerzalni interesi ločeni in celo zaprostavljeni privatnim, oziroma obratno. In da so v tem antagonizmu pravni interesi tisti, ki prežemajo, prevzemajo pravno formo. Um. Ja, prosim. po Ja. Uh, ja, fetišizem tukaj sledimo kot temu, kar uh, zasledimo v prvem uh, poglavju uh, kapitala, ne. Skratka, da produkti človeških rok, uh, to, kar človek producira in bi mogel imeti na tem nadzor za vlada, nad... Ja, ja, na ta način. Na ta način, ja. Ja, vse mislim, da jaz sem povedal tist, kar sem a, hotel. No? To bi, trakti, bi krati, mogoče krati, kar debačil začel. Krati, prednabe, cedaj, se, potrej, se, potrej, se nekli, povrce, povrce. Ja. mislim, da porce sem že porabil, sem pa kar skrajšati. Upam, ja, zdaj, če povzame par stavkih. No? Kar sem v bistvu hotel povedati je to, da tako kot pač lahko kapitale razumemo prek blaga, se pravi vsakega predmeta, ki ga vsakodnevno srečujemo, a, uh, In je to, pardon, Marks čudovito analiziral v prvem e, poglavju Kapitala, da je zelo fino, če tudi Evgenija Prašokanisa v roke vzajem njegov klasično delo, e, splošna teorija marksizma in prava, kjer poskuša pokazati, da tudi pravni odnos kot tak ni zgolj stvar ideološke kaprice, pač nekega navihanega sodnika, politika, ki ga pokliče po telefonu, Že, že, tudi to je prisotno, ne? ampak premalo, da bi kapitalizem lahko funkcioniral z generacijo v generacijo, ki se med sabo ne poznajo in bi se pač zadeva pretrgala. Ne? Lahko bi pač generacija nepoštenih sodnikov in politikov morala, pa bi prišli pošteni na oblast. Kar pa pač Pašukanis fino pokaže, je pa to, da, da je zadeva čist sistemska, da z vsako transakcijo, ki jo naredimo, z vsakim nakupom prodajo, vsakič, ko smo pač v nekem juridičnem procesu, da je v te osnovne matrice, ki se ne zdijo popolnoma ne kot sem rekel na kup kruha, da je več samo bistvo kapitalizma tudi že noter. Ne? To upam, da da mi je uspel do kaj še nekaj predstavljeno. Hvala za povabilo, hvala tudi Aneju za vod. Jaz mi najprej eno za vse tiste, ki ste brali na poved, In sicer meni uspel izbrati vseh tistih primerov, ki, ki, ki bi jih rabel, če bi se hotel ukvarjati s temo zgodovino pisek. ki je nekako zelo občutljiva tema in bi se mi zdel um, um, potem rahlo neodgovorno um, delati, delati brez zelo konkretnih primerov zgodovino pisni knjig. Uh, tako da sem bar pravil sicer neko, neko splošno o odnosu do pisanja zgodovine uh, pri Marcev, ampak sem jo potisnil čisto na konc. Um, v bistvu glavno temo predavanja sem pa nekako spremenil v samo, kot je tudi je tema te, tega najnega uh, panela oziroma um, um, današnjega večera, se pravi aktualnost marsizma. tako da to bo zdaj glavna tema, ki jo bom pa poskusil pa, če mi bo, če mi bo še kaj časa, navezati na, na, um, na, na to, kako je Marks in kako se jaz predstavljam, tudi kako je mogoče mobilizirati um, Marksa danes, v zgodovine danes in predvsem v kritiki nekaterih že obstoječih v pisanju zgodovine. Ampak recimo za danes sem si pa pripravil um, um, predvsem zavrnitev dveh, um, dveh uh, kritik marksizma, ki ne posredno ali pa recimo niti ne tok artikuliranih kritik, kot nekih uh, splošno prisotnih, uh, bi rekel, bolj predsotkov, teorij o marksizmu in sicer en, da je, da je marksizem dogmatičen in potem bomo videli, da je časa, drugi, da je marksizem zastarjel. Zdaj, če začnem z, z problemom dogmatizma, to, to se mi nekako zdi v teh recimo časih od 90-ih let naprej se mi zdi to ključen problem, se vsako govorenje ali pa vsako pisanje o marksizmu vedno zadano problem dogmatizma oziroma vedno nekako sploh, um, um, sploh, če se ga poskuša prakticirati znotraj. se pravi, če se poskuša prakticirati marksistično teorijo, uh, še posebej uh, se je treba nekako um, neizogibno pride do očitka, dogmatizma in neizogibno je na nekem, na nekem procesu tega pisanja ali pa recimo nekega javnega, javnega predstavljanja. Take, take teoretske produkcije se je treba zagovarjati pred... Um, pred očetki dogmatizma, s čimer mislim, da um, trenutno dominantne ideološke predstavljene marksizma že jo napredeluje na nas in um, um, nasilje odločitev, nasilijo neko opredelitev do dogmatizma, sprav, um, a, a, a ga, ali ga poskušamo v lastnem marksističnem delu Um, kritizirati znamenom, da bi ga zavrgala ali pa presegal ali pa ga vzeli na in ga poskušali afirmirati. In, uh, jaz bom tukaj poskušal to, to drugo opcijo, ki je veliko manj pogosta in uh, tudi veliko manj popularna. Um, je pa skriva vse mogoče potencijal za, za razrešitev same oziroma za razumevanje, od kaj prihajajo um, um, obtožbo dogmatizma in, in um, kako, kako delujejo. Se pravi, um, um, kako, kako misliti, moja ključno osnovno vprašanje bo, kako misliti uh, zgodovino marksistične teorije in tudi zgodovino komunističnih in socialističnih politik, ki so od danes prevladujočem liberalnem političnem imaginariju zreducirane na komične, ekonomske slepe ulice, brez umno nasilje, zatiranje drugače mislečih um, in brez teror države. Kar je, kot razglašajo številni liberalni duhovniki na številnih komemoracijah za marksizmom in realno obstoječim socializmom, dediščine marksističnega dogmatizma, kar naj bi bilo njegovo um, realno, zgodovinsko uresničenje. Um, in zdaj, če sprememo to ideološko izsilevanje marksistom in vsem, ki se tako ali drugače z marksizmom, ostanete samo 20, da se prav če na to izhodiščno pozicijo um, liberalnega izsilevanja pristanejo. In ta dva, ta dva izhoda oba vota v, v določene redukcionizem in osiromašanje marksistične teorije. Prvi način, in te dva sta obada zelo pogosto, gre, pa, gre pa za to, da v njih sprejmemo izsiljivanje, v katerem sem govoril, o tem, da, da je treba odvreči dogmatizem, da se treba tega dogmatizma znebiti. In dva najpogostejša načina, kako se tega znebiti, Um, kako kako to kritiko da ena je poskus lociranje točke, kjer se marksistična politika loči od marksistične teorije, oziroma kjer se komunistična politika loč od svoje marksistične teorije. Um, in na ta način se odreš marksistična teorijo da se, se odgovornosti od za komunistično politiko, ki se jo pol prepustila nemilosti liberalnih revizionistov. Medtem ko teorija izgubi svojo, svojo neposredno politično re, relevantnost se očisti politike, se, se depolitizira. Metenka je drug, uh, drug uh, način, je, se pa ne poskuša ločiti teorije, marksistične teorije od uh, uh, politike, temveč ločiti teorije od nje same, v njej najdete um, nek, nek poseben duh, Če, če je prvi recimo branje črke in potem preverjanje, kdaj je ta črka odstopla od realnih zgodovinskih politik, je ta recimo poskus detekcije nega posebenega duha v marksizmu, um, kjer se ni treba držati črke, ampak nekako probati brod po duhu marksizma in potem ta duh nekako skalibrirati, da, da, da je v skladu ali pa sinhronizirati um, v kontinuiteto z duhovno tradicijo zahoda. To, to so recimo humanistična, liberalna in tako naprej branja, se pravi, da se, se odvrže v tem, kaj se marxistična teorija loči od same sebe, da se odvrže še te, njena teoretska prelovnost in postane samo še ena izmed različic liberalizma, kritičnega racionalizma ali pa humanizma in se tako nekako zamrzne in odloži v, v muzeju duhovne, zahodne duhovne zgodovine. Um, se pravi, uh, prvi napačni odgovor, če upoznameno problem dogmatizma je, dogmatična je politična praksa oziroma zloraba teorije o politikah realno obstoječega uh, socializma. Se pravi, da je teorijo mogoče ohran, ampak samo pod pogojem da, da očistimo vsake zveze s komunistično politiko, da jo obrav, kot samo teorijo in ignoriramo njene politične implikacije. Spravi, drugi napačni odgovor na problem um, dogmatizma je pa da je že sama teorija okužena s klicem dogmatizma, aj jo je mogoče rešiti tako, da iz marksizma vržemo vano vse, kar je v njem dejansko marksističnega oziroma pač v tem horizontu dogmatskega in ga tako naredimo kompatibilnega z liberalnim ideološkim horizontom. V prvem primeru zgine vesme teoretsko in politično prakso, V drugem pa politika teoretske prakse marksizma, samo se pravi, notranja politika, ki, ki učinkuje znotraj sanjega teoretskega polja. Med tem, kaj je tretja možnost, ki bom pa sam danes zagovarjal, je obravnavati problem dogmatizma na historično-materialističen način. Se pravi, ga ne, ga ne vzeti kot predpostavko, iz katere. Iz katere Celotno marksistično teorijo, oziroma kaj načesa, ampak ga analizirati na, na historično-materialističen način. Se pravi, to pomeni branje marksizma, nekih osnovnih njegovih tekstov, onkraj njegovih tako duhov kot črk. Se pravi, da ne gre za to, da bi bil marksizem ali duh ali pa črka svojih tekstov, temveč celota aktualnih praks svoje teoretske produkcije. Um, ker tako branje po duhu, kot branje po črki, poskušata nekako uh, zamrzniti, um, zamrzniti marksizem, uničati karkoli kar bi bilo lahko um, aktualnega v njemu, se pravi, če ponovim, branje po duhu zanikanjem teoretskega preloma, ki ga v zahodno mislo prinese marksizem in branje po črki zanikanjem njegove kakršne, kakršne politične relevantnosti tem, kaj, um, Moj namen je naravno nasprotan sprav vzeti tako teoretsko politiko marksizma kot njegova zveza z politično prakso kot izhodišno točko, iz katere možno analizirati in kritizirati ideološka izsiljevanja, katerih namene je depolitizirati marksizem. Um, ta, in ta, ta moja metoda je nekak analoga na tisti, ki je uporab Niklaus Um, v, svojem, v svojem spisu z Denki Kidrič, ki je šel v enem od zadnjih borcov, ne vem, predzadnja mogoče številka, um, v boju proti revizionizmu zgodovine NOB, um, in je zgoščeno v naslednjem citatu, citiram, veličina NOB ni v tem, kar ostaja od NOB spremljivo za vrednostni sistem vladajoče ideologije, veličina eno B je prav tem, kar ne more biti integrirano v ta horizont. mislim, da, da je ta analogija, recimo ali pa ta prenos iz, iz kritike zgodovinskega revizionizma v kritiko teoretskega revizionizma legitimna, ker so revizionistični postopki v, v obeh primerih enaki. Samo da je v primeru politike, recimo kar se tiče revizionizma, ena bi osnova na revizionističnem kriteriju uh, morala, se pravi, redukcija uh, revolucionarnih zgodovinskih dogodkov na moralno sporna dejanja, oziroma njihovo presojenje po, po moralnih kriterijih. Um, v primeru teorijo pa zdravi razum, se pravi, vračanje nekih uh, teorij, ki so bile revolucionarne, tako kar se tiče njihovih implikacij v polju politi politike kot kar se tiče, tiče njihovega funkcioniranja v samem polju teorije, se pravi, so bile tako znanstvene, kot, kot recimo so imele učinke na, na politične revolucije, se pravi, da, da, da tiste teorije, ki so, ki so ravno unesle, unesle nek prelom v tisto, kar je bilo takrat, zdravi razum v tisto, kar je bilo do samo samoumevno, Uspostavlja nekaj novih horizonte mišljenja, nekaj novih horizonte teoretske produkcije, da se jih proba vrniti nazaj, nekako pacificirati in vrniti nazaj v, v okvir tiska, kar trenutno velja, velja za, za zdravi razum. Se pravi, da se jih proba vrniti nazaj v ideološke horizonte z razbitjem, katerih so se ospostavile. Nek, nek ta um, reverzni, reverzni proces ali pa tendenca. Um, Se pravi, kritike marksističnega dogmatizma, če, če strengemo do zdaj povedano, oziroma implikacije do zdaj povedane, so kritike njegovega političnega naboja in politične aktualnosti. Um, Ko slišimo obtožbo uh, dogmatizma, um, je, to, je to obtožba, obtožba tega, um, um, prvo. Um, Je to obtožba, tega, da, da obtožba neke možnosti, ali pa strah pred neko možnostjo, da bi bilo lahko neka teorija neposredno um, uh, politično, uh, politično relevantna. Se pravi, dogmatizem je po mojem liberalna uh, metafora um, za dve osnovni politične tendenci marksizma, ki ste liberalizmu tu in za politiko enakosti in politiko, uh, politiko emancipacije. Uh, marksizem ne bi bil dogmatičen zato, ker zahteva dejansko enakost na mesto enakosti pred zakonom in kolektivno družbeno emancipacijo na mesto uh, posameznikove samorealizacije uh, na prostem trgu. Se pravi, nedogmatičen marksizem ne bi, bi v temu pomenil marksizem, ki pristaja na osnovne koordinate liberalnega ideološkega horizonta. Ma, um, um, marksizem... Um, Ki se, ki se odpovijo vsem posebnostim in sem posebnim točkam, na, na, na katerih je s tem prelamno. Se pravi, to, kar je najgovor. se pravi, te redefinicije enakosti iz sfere prava v, v sfero socialnosti in tako naprej, um, v dodatku emancipacije momentu svobode, ki ni, ki ni samo tržna uh, tržna um, svoboda in tako naprej. Um, se pravi, um, um, Samo oznaka, oznaka dogmatizem se dotika tako specifičnega načina branja in teoretska produkcija kot njenega odnosa do, do politične prakse, je, je tako epistemološki, kot uh, politični problem. Se pravi, uh, glede prvega uh, um, epistemološke dogmatičnosti, dogmatičnost, če tako rečem, dogmatičen je bi bil tisti, ki bere brez zadržkov, brez zgodovinske ironične in tako naprej distance, Vveč dopušča, da branje in pisanje teorijo naše prelome v obstoječo teoretsko situacijo, da prekinja z ideologijo, nadpira nove perspektive mišljenja in delovanja. In strategija teh obtošitev dogmatizma je ograditi varvalko, ki preprečuje to vrstna resna in angažirana branja marksizma, varvalko skepticizma in realizma, zdravega dvoma in sumničavosti dopuščanja drugačnih pogleda in dialoga, kar pomeni na tanko liberalen tip politike na delu v, v, polju, v polju teorije. Se pravi, pravi ki um, se ukvarjamo z neko teorijo in slišmo ta, ta prigovor, to je pa preveč enostransko, treba, treba izpustiti še nek drug pogled, treba, treba se odpreti. Um, za neko pluralno polemiko je že, že vidimo, da je tukaj na delu specifičen um, um, Liberalen, liberalen tip politike, ki deluje, um, um, ki deluje na način precej običajne in banalne, a zato učinkovite uh, prevare. Se pravi, kaj se marksističnemu dogmatizmu na rekovajih očita, da ne dopušča drugačnih pogledov, samo dejansko očita, da izključuje dominantno ideologijo iz svojega horizonta. Se pravi, um, tako je recimo marksistična kritika politične ekonomije dogmatična za to, ker ni pisana stališča podjetnika, recimo tako kot liberalne uh, menedžerske ekspertize in, in tako naprej Torej ostaja enostranska, se pravi, ni, ni odprta za dialog pisana, pisana iz perspektive dela oziroma um, tudi na mestu malo bolj eksplicitno z perspektive delovskega razreda in z namenom da bi bila mobilizirana v boju, v boju delovskega razreda in ne bi bila zaradi tega dogmatičnega. Se pravi, kar manjka v dogmatizmu do tega, da bi postal ravnotežen, odprt in pluralen, je, je ravno dominantna ideologija, ki se pretvarja in na tem v bistvu te prevare, da je drugačen in predvsem neutralen, ideološko neobremenjen objektiven, strogo znanstven pogled, pogled na stvari, tako bi dodal recimo tendenco sodobne neoklasične ekonomike ali pa kar, kar se doskrat poenostavljeni imenuje neoliberalizem v poljoekonomske znanosti, ki uporablja ravno, ravno pospešeno matematizacijo in matematične modele, se pravi ravno, da bi neki, kar je, kar je eksplicitno političen, model gledanja na, perspektiva gledanja na ekonomijo in obenem nekaj, kar je neposredno u, u, um, udeleženo, se pravi ne samo posredno, ampak neposredno sodeluje v policy makingu, v svetovalnih odborih in tako naprej, v, v nekih državnih ministrstvih in tako naprej, v nekih političnih telesih, ki določajo ekonomijo se, se s pomočjo recimo teh to je najbolj klasičen primer, prikazuje kot objektivno in potem se recimo o marksizmu, in to je glavna polemika recimo v delu klasiki in marksisti, um, se uh, marksizmu uh, očita, da je dogmatičen, naravno zato, kar je, kar je eksplicitno političen, se pravi, ker nima, nima teh matematičnih modelov, ki ne bi bili tista, um, skozi katere ne bi sevala tista prava resnica sveta, um, kot radi rečejo neoklasični ekonomisti, the number set so, tleninobene politike in, in uh, ideologije. Um, se pravi, um, tak, tak trik, uh, trik s to uh, uravnateže, uravnateževanjem z neutralnimi teorijami za obide problem, ki je vsaj s historično materialistične perspektive ključen, uh, kar je problem subjektivne zavezanosti uh, radikalnih političnih in družbenih spremembi. Um, v liberalni ideološki perspektivi se vprašanje to vrste angažiranosti sploh ne more zastaviti, saj naj bi bili družbeni odnosi in delovanje politične oblasti transparentni in uravnavani po metodi racionalnega dialoga. Torej, v tem perspektivi vsaka vrsta politične subjektivnosti, ki ne pristaja na govorjenje o transparentnosti, na modele racionalne komunikacije in demokratičnega dialoga po definiciji dogmatska. Se pravi, zakaj bi se mučil Z ideologijo in razkrivamo mistifikacijo, če so vendar stvari po vsem jasne, jasne, očitne in uh, um, uh, transparentne. Se pravi, kaj torej pomeni biti dogmatski v teoriji in politiki? To, to nam pomeni nič kot to, če se poslovimo od liberalnih redukcij, elipsi in mistifikacij, kar predstavlja v bistvo marksistične teorije in tudi iz nje izhajajočih forum politike. Uh, se pravi, teoretsko produkcija, ki že na ravni epistemologije uh, predstavlja boj z dominantnimi koncepti in načini organizacije, konceptov dominantnih znanostih in pa politično subjektivnost, ki se bori za enakost in emancipacijo proti prevaram in mistifikacijam uh, demokratičnega dialoga, ki vse le, le vodo ali, ali pa recimo spremljevalni pojav um, demokratičnega konsenza. Ki, ki sam ni neč drugega, kot konsolidacija političnega polja in političnih idej pod dominacijo liberalizma in overtura v pasifikacijo in neutralizacijo um, uh, političnih bojev. Um, se pravi, gre, marksizmu gre ravno za ta problem, saj, saj recimo od, od slovite 11. teze v Feuerbachu, um, gre, gre dejansko za, za problem združitve teorije in prakse. Se pravi, Um, pri čemer ni, ne gre samo za enostaven prehod recimo, iz teorije v prakso, kot se pogosto razume, ampak tudi na povratno učinkovanje, če ker teorija je tudi praksa, se pravi, če bolj bil na med teoretsko in politično prakso, in, ampak tudi povratno učinkovanje s terena uh, iz politike nazaj. In to, kar sem že prej povdaril, uh, povratni učinek, recimo nekega političnega angažmaja na samo izbiro in notranjo organizacije in na odnose med samimi koncepti, recimo kako sploh zastavimo nek raziskovalen program, že, že vključuje neko, neko politično odločitev. Um, se pravi, osnovni problem marksizma, s katerim se že ves čas svoje zgodovine ukvarja, je ravno to, kako, kako, kako doseči to neko združenost, kako recimo prebit Um, to, kar je značilno za, za, za klasično univerzo, se pravi avtonomijo, um, neutralnost posameznih znanosti in, in jo recimo približati uh, polju politike in obenem kako doseči uh, spet čez ta jez avtonomije, povratno očinkovanje uh, politike, politike nazaj. Um, nazaj, nazajna teorija, medtem, kaj v liberalnem političnem prostoru je ravno drugačen. In um, tukaj je še ena, recimo, tukaj se ne govori toliko o dogmatizmu, ampak se govori o politizaciji ali pa o ideologizaciji, recimo, pri vsakem, pri vsakem pozivu, da naj bo, recimo, pri vsakem obujanju, najste tezi, pri vsakem pozivu, da ne bo teorija politi politično relevantna, naj se nanaša, kar, kar so osnovne, recimo, ko bi rekel, karakteristike marksizma, da ne bo politično, relevantna, politično, aktualna in nej izvira in se nanaša in nekak poskuša aktivno sodelovati v konkretnih zgodovinskih bojih, sedanjosti. Um, in tako naprej recimo to v liberalnem ideološko-političnem horizontu velja za, za politizacijo, ideologizacijo, um, neutralne in avtonomne, um, avtonomne znanosti. Recimo to je tudi en aspekt... Um, um, aspekt uh, kritik, dogmatizma. Um, se pravi, zdaj kupno še? še Aha, še imam. Sam um, reč, bom vsem skrašil, da, da pridem čez, um, um, čez vse, čez, aha, čez vse, kar sem mislil, se pravi, uh, recimo v, v recimo, uh, okolju, v univerzitetnem um, v um, okolju, kakršno je, se pravi tukaj govorim tudi o, čeprav ta že počasi izginja, ampak recimo, če nek ta idealni model javne, javne in uh, avtonomne univerze, recimo v tem akademskem miljeju je povsem legitimno oziroma celo zaželjeno um, marksizem obravnavati kot neki mrtvega, kot uh, muzejski artefakt, oziroma je to slo eden od redkih načinov, na katerega se, se ga sploh um, obravnava. Um, se pravi, gre za, mislim, na popoln revizionizam lastne teoretske zgodovine, saj v recimo posljega slovanskem prostoru, se pravi, na, na konkretno nametanje marksističnih knjig iz univerzitetnih in splošnih knjižic, na popolno ikinitev marksistični predmete nočnih programov, na senzualen mok o marksističnih uh, preteklostih vidnih intelektualcev, um, kar je značilno za posocialističen svet, tem, je, Um, za, recimo, za zahod, značilna, um, značilna marginalizacija marksizma, s tem, da se ga odriva, oziroma to odrivanje je že bilo izvršeno za delko za ekonomijo in zgodovino, uh, na no, delke za literarno, za literarno teorijo, uh, teorijo umetnosti, kaj je podobno neki, kjer, kjer že sam, samo to umestitvijo, recimo na, na ta način v, v akademskem prostoru zgubi dobršen del svoje politične relevantnosti in aktualnosti, se pravi recimo um, tendence, kako zdaj iz marksizma um, kaj, oziroma kaj narezdej s tem marksizmom uh, odgovor sodobni sodobne univerzije, ali ta brutalno postsocialističa, pač uh, s popolnom izgonom iz knjižnic in uh, movkov v njemu, Drugo je pa stor neko za marginalizacijo, se prav z odrivanjem na neke marginalne oddelke, ki recimo, že, že samo to pre, postane, postane um, dokaj, sam dokaj neutralen, se prav lahko ga lahko se postal obok uh, drugim, recimo neutralnim ali pa uh, politiki nezavezanim nezavezenim. Um, nezavezenim. Medtem, kaj recimo moj, moj postopek tukaj je pa bi bil pravno nasproten, se pravi, gre mi za neko analizo marksizma kot nečesa aktualnega, um, s na elementi, ki so preživeli zlom realno obstoječega socializma in predhodne relativne dominacije marksizma univerzitetnem in polju in ki neposredno zadevajo trenutno politično, družbeno in ideološko situacijo. Se pravi, v elementi, ki so kritika kapitalizma, način politične organizacije boje proti kapitalizmu, kritika politične organizacije sanga kapitalističnega sistema, iskanje alternativne organizacije ekonomije in iskanje egalitarnih oblik družbenih odnosov. Se pravi, in Tak način analiza je nujno borben. Um, se pravi ne, ne, samo, ne samo v odnosu na, na etablirano univerzitetno polje, um, ampak tudi v odnosu na, v, v neposrednem soočanju z Oziroma ali pa, ali pa če obrnemo, se, um, um, sam, sam revizionizem na, na načine, ki sem jih prej pokazal, z marginalizacijo ali pa totalno izključitijo borbeno postavlja uh, proti marksizmu, Se pravi, konstitutivni moment kakršnega kol um, je um, ukvarjena z, aktualno, z, aktual, z aktualnostjo. Um, marksizma je boj proti, proti temu oblikam revizionizma, se pravi, liberalne pacifikacije, um, iz, izključevanja ali pa obravnavanje marksizma kot, kot neke mrtve, zamrznene, uh, zgodovinske kuriozitete iz, iz uh, uh, preteklosti. Se pravi, mislim, da pre marksizmu ne gre za nek zgodovinsko lokaliziran um, um, poskus um, ne, nekih politik ali pa nekih poskusov, ki so tragično neslavno pripadali, um, ampak, ampak za, nek, za neko obliko osobodilnega boja znotraj teorije. Se pravi, um, mislim, mislim, da tukaj ne gre za, za nek bistven ali pa kvalitativen prehod, mislim, da gre samo za... Um, pri razliki med, med marksizmom kat teorijo in recimo komunizmom ali pa socializmom kat politiko zvezam, da gre sanj za, um, za, za recimo terensko specifične oblike osvobodilnega boja. Uh, ne, ne, za, ne za to, recimo to mislim, da, da je že zelo klasičen klasično univerzitetniški ali pa profesorski predsodek, da, da je teorija nekaj kvalitativno drugačnega od politike. In mislim, da to, da to samo velja v določenih specifičnih izgodovinsko družbenih pogojih in to so pogoje pač meščanske družbe z parlamentarno demokracijo s svojimi avtonomnimi sferami in s kapitalističnim načinom proizvodnje. Samo tam se, se določene družbene sfere ali pa polja do te mere avtonomizirajo, da, da je mogoče govoriti o teoriji znanosti in umetnosti kot, kot o avtonomnih, kot o, o načen totalno razvezanem od, od ekonomije in politike. Medtem, ki so obstajalejo zgodovinske oblike in recimo eksplicitna tendenca, eksplicitna tendenca socialističnih politik je bila, da, da, se, da se ravno to, da se organizira marksizem kot osvobodilni boj znotraj teorije, se pravi, da ni več. In mislim, da je bila to tudi že pred večino realno obstoječih socializmov osnovna marksova tendenca, recimo v odnosu na, na nemško filozofijo, iz katere izrastel in ki mu je predhodila in um, v kritiki, katere, katere se je sam formiral, se pravi. Um, Kaj piše o nemški ideologiji in v, v, v teh eksplicitnih kritikah nemške filozofije? Se prav na mesto teh nebeških preiskav in, in boja med idejami, um, gre, gre, za, gre za ravno proti, proti temu, ravno organizacijo boja proti temu načinu filozofiranja, se že izvaja izvaja. Um, izvaja neka politika, tako da jaz mislim, dokler, dokler so prisotne, recimo znotraj bolja teorija, te, te neutralistične, uh, neutralistične tendence in liberalizem je tako, tako v svoji, recimo, klasični, humanistični, um, kot v svoji, recimo, Uh, kot v svoji neoliberalni različici, razlika je v tej delitvi dela znotraj polja, se prav klasični humanistični liberalizem je, je, dobil, je dobil pač te bolj leva, leva področja, recimo filozofijo, uh, deloma, zgodovino, literarno vedo in tako dalje, med tem, kaj neoliberalizem dobil tiste uh, prajst, uh, prajst mesta, kot so, so ekonomija, psihologija, sociologija in tako naprej. Ampak obema, obema je skupen ta, ta nek neutralističen, neutralističen pristop s na, na splošno humanost ali pa s na, na suhi račun matematičnih modelov neoklasične ekonomike. Obema, obema je, je skupno to, da, da svojo angažiranost mistificirata, da jo prikrivata. Se pravi, kar si lahko prvošča, zato ker sta del dominantne ideologija, ki deluje, krat nekaj samoumevnega, krat nekaj skupnega, kot podlaga kakršnega koli političnega govora, razmišljanja. In obe nam imajo skupno ravno to, ravno to da, da, da poskušata ta marksizem marginalizirati ali pa izrinti. In zdaj bom, sem pa že počas, um, zdaj bom, mogoče sem še v par besedah um, um, o tej, Obtožbi obtožbi ali pa pogledu, da, da je marksizem zastarel. Jaz mislim, da, da tako je mogoče izreči samo znotraj recimo že, že, um, že izgotovljenega um, liberalnega horizonta, se pravi, znotraj neke perspektive, ki predvideva, da, da je razvoj teorije linearen in uh, konsekutiven. Se pravi, če je kaj zastarelo je, je ravno sam ta pogled, da, da, da je razvoj Um, teorija je linearen in uh, konsekutiven se predvideva um, nek, nek napredek, nek, nek nujen napredek teorija, kjer bo bolj razvita um, teorija, um, teorija nadomestila drugo. Med tem bi samo podaril, da, da, da ne gre za znanosti, ali pa teorije, ne gre za nek uh, neproblematičen ali pa popolnoma objektiven razvoj, kjer odloča kvaliteta um, nove teorije, ki, ki imam popolno ali pa nepopolno na domesti, ampak je tudi, to, tudi polje teorije poznanosti je, je nekih, nekih političnih investicij in nekega političnega boja, se pravi prisotnost ali pa vidnost nekih teorij, odsotnost nevidnost drugih, ne kaže to, kjer je zastarela ali pa je bolj izpopolnjena, ampak kaže, kaže predvsem to, kjera, kjera je dominantna v tem boju, kjer si je uspela izboriti boljšo, boljšo pozicijo um, Um, nekaka boljša izhodična, kjer lahko v nekem ideološkem, um, v nekem ideološkem okolju uh, deluje bolj preprečljivo, kjer ima tudi boljši politični um, background. So, prav, recimo, če gremo čist samo, um, kjer je ne vem, recimo vsakam, moment v zgodovine znanosti, vedno vidimo, da imamo neke, neke zelo stare teorije pomešane z nekimi zelo novimi, tako da kriteriji Um, nekih, nekih najnovejših ni, ali so pa najvidne, med tem, so neke starejše um, um, in tako naprej. Recimo, kaj pa vem, primer filozofija je dokaj arhajična, med tem, med tem je ekonomija, na drugi strani ima samo, um, ima samo recimo, teorije zadnjih petih let in, in tako naprej. Sprav, kriterij starosti nikoli ni odločilen, zato jaz mislim, da, da je treba sprejeti uh, uh, kriterij boja oziroma se Se um, v teoretickem polju um, um, vključiti na njega. Pri tem bi pa opozoril še en stavek um, o tem, ker že naj govoril o, o fetišizmu da se treba izogant pretiranemu fetišizmu klasiko. Recimo to, to, to je bilo nekaj, kar je bilo pogubnega za, za teoretsko produkcijo v večini držav realno obstoječih socializmov, se prav, fetišiziranje nauka klasiko. Zdobja za konc bi prebral samo en krajši citat iz, iz 18. primera, kjer sicer Mark zvoril o političnih revolucijah, ampak mislim, da se da, se da to tudi aplicirati na na teoretske boje, se pravi, da je treba temu, temu to vzeti kot vodilo, kar onda za opis uh, proletarskih revolucij, kar se tiče teoretskih bojev, da ne pretrgoma, kritizirajo same sebe, se ne pretrgoma, ustavljajo v svojem lastnem toku, povračajo se k navide z doseženemu, da bi začele spet znova, rogajo se neusmiljeno polovičar so šibkost in klavarnosti svojih prvih poskusov, Zdi se, da mečejo svojega nasprotnika v tla, da bi se napil iz zemlje novih moči in da bi nato še ogromnejši znova ostal proti nim. vidno znova se zgroze nad nedaločno ogromnost svojih lastnih ciljev, dokler ne pride do položaja, ki popolnoma ne mogoča vrnitev in ko razmere same kličejo hik rodus, hik salta. Zbra, mislim, da se, da se treba s tem s to samo kritiko obračati do klasikov in tudi samih Marksovih testov. Se pravi, sem neusmiljeno se rogat polovičarsko šibkost in klavernost iz svojih prvih poskusov in da je ravno to pogoj recimo, da za aktualnost marksizma. Hvala. Hvala. Um, lahko Ja, tika, tika. Torej, je zelo eh, vprašanje, ali pač odgovora. Če te da Ko praviš, da mi napravimo nek produkt, eh, da smo mi njegovi autori, potem pa ga eh, fetišiziramo. Eh, meni tukaj ni povsem jasno, kdo, kdo smo ti eh, mi kdo smo, kdo ljudje, meni se ne zdi, da obstajamo kakršnikoli mi. Mi smo mi zgolj iz pozicije nekega objektivnega odpazovalca. Jaz nisem nikoli mijam, jaz sem jaz razmišljajoče To prvo, pa še drugo, kar me zanima, pa je, ne vem, kaj za braga ne bi bila dejanska svoboda napram, zgolj tržni. Kak, kakšen je vajn pogled na mislim, kako bi ga definiral potem počnemo z prvo ja hvala za vprašanje uh, ja zdaj tlat misim kot sem že rekel pač čis sledim tej izpeljavi tega teoretskega koncepta blagonega fetišizma uh, kar marks poskuša pokazati je to da pač vsa blaga, se pravi vse, kar ljudje ustvarjamo, pa potem gre pač v, v ta proces menjave, distribucije, porabim vsega tega, ne. Da pač na neki točki se pozabi, no, če poskušam čim bolj poljudno, pa bo do bom zbanaliziral, pač na neki točki se pozabi, da je nek produkt, ki ga gledamo v izložbi, ki si ga želimo, ki ga gledamo na reklami, da je to produkt človeških rok na neki točki to postane močnejše od človeka. nek nov model telefona, avta, radija uh, dobi neko svojo življenje. In danes mogoče to še tolj bolj ker do katere točke smo prišli, prišli smo do tega, da se prodajajo že v bistvu živlenski stili, ne? Ker pa seveda zmeri zelo prikladno, ker za vsak življenski stil se najde ne? tisoče produktov, ki jih kupimo in še vedno podlagi tega lahko pač imamo ta življenski stil. Kada, tuban. Zdaj, kar se tiče pa nas, je pa, kar se Marksove spoljave tiče, mišljeno, da, da smo pač mi vsi upeti v ta način produkcije. Ne? E, Marks tudi na nekaterih točkah poveda, tudi e, kapitalisti sami so So, so na neke, neke vrste služni tega sistema, tudi oni ne morejo izstopiti Recimo Zanimiva je ena fusnota, zdaj ne vem točno, kje se nahaja, ampak na ameriškem jugu, v, v pozdnem 19. stoletju, je bila pač neka skupina pridelovalcev bobaža, teh plantažnikov, ki so bili malo bolj socialne usmeritve in so si želeli, da bi pač njihovi delavci bili bolje plačeni. Ne? Ampak seveda to ni bilo mogoče, ne? ker čim so oni svoje delavce bolje plačali, so tisti drugi, ki pa niso imeli takih moralnih pomislih, svoje delavce še naprej enako izkoriščali. Tako da je prišlo do tega paradoksa, da so se pač te plantažniki uprnili na samo vlado in zahtevali, da se to zakonsko uredi. Ne? Ker drugače pač se danes vidimo, je podoben problem na globalni ravni. Ne? Pač določene produkte, ki jih pa nas delamo, se, ne vem, na kitajskem za desetkrat se ne... Tako da, ne vem, oba nas samo uspejo odgovoriti, če ne, pa kar bošti in moč druga. E, to, ja, um, to, to je dobro vprašanje in pa svojo ključno, to vprašanje svobodo oziroma kaj je kaj izven tržne. Ker mislim, mislim, da je to vprašanje uh, sploh ozadjo in mora biti ozadje tega, da se tržna um, svoboda postal kot, kot zadnja meja ali pa zadnji horizont svobode. Se pravi, mislim, da, da je ta govor, recimo ciničen ali pa fatalističen ogovor že ograjen noter. Ne? Um, oziroma anticipira svojo kritiko s tem, da uh, kar rečeš, uh, hočem drugo svobodo od tržne, je, je to že noter, kakšno si pa lahko še predstavljaš. Ne? Se pravi, um, mislim, mislim, da je že ograjen in, in da ga ravno zaradi tega um, Mislim, mislim, da, da ga je treba vzeti, uh, mislim, da ga je treba vzeti resno. Um, sem, da da klasična Marcova kritika liberalnega pojmovanja uh, svobode bi bila, da na prvi pogled vse zgleda, vse zgleda ok, ker pa srečata, srečata se dva, recimo, del, delodejalec in delojemalec na trgu, pa svobodno podpišete pogodbo, ne vem, oba si med izbereta med in delovnih mest in tistih, ki pač delajo, si, si svobodno izbereta in na koncu je to stvar, na koncu vsi svobodni in, in uh, uh, vsi, vsi zadovoljni in recimo um, v, v, v, situaciji, v situaciji trga, se pravi, imamo spet nek trg, ki se sreča, da dva en, ponuja, drug Uh, drug nekaj išče in se sporazume, da tiska išče bo šok najcenejšemu, mi samo iško price performance, da se mu bo ostali. in spet so vsi svobodni in vsi zaslužijo točno to, kar si zaslužijo in tako naprej. Kar, kar Marks pokaže se, da se zelo se pr konkretnih zgodovinskih načinih ali pa realizacijah ali pa organizacijah. Se svobodne svobodni delovec, ki dela za svobodnega podjetnika, se znajde, um, se znajde tako brez kontrole nad končnim produktom um, v, v procesu preizvodnjem, v dozed višjega vrednosti. Se pravi, zaplačo dobi manj, kot je dejansko investiril s svojim delom um, in tako naprej v, v, Na, na, trgu, na, trgu, na trgu so, so različne dogovarjane različni načini regulacije, različni načini neenakopravne, um, sam, samega načina, kako je trg organiziran. Um, tako da jaz mislim, da, da je mogoče, da je mogoče, da je lahko vem, da um, to, to, to vprašanje same svobode, za kako je definirati zdi, uh, s filozofskimi, jaz, jaz mislim, da, da je treba ne nehno, Jaz osobno, da je treba neutrudno kritizirati te, te, te posamezne, recimo konkretne pojavne oblike, kot je le in rekoč, množica malih denuncijacij, iz, iz katerih se recimo, lahko pokažejo realne zgodovinske razmere. Zdaj pa, pa govoriti, kakšna bi bila svoboda, ki presega to realno obstoječo svobodo, ali ki jo haja in ki je nekako tako, da skakate čez vlastno senco. Se pravi, zapustiti tereni niti na teren čiste, čiste filozofske spekulacije. So bi pomenili stopati z vlastnik zgodovinski. Jaz, jaz mislim, da je treba resno vzeti te, um, um, te konkretne, konkretne pojave vrljive svobode in jih pač zgodovinsko materialistično analizirati. Jaz, mislim, jaz bi se tle ostavil, ampak no, mogoče če manje še kaj. Tukaj ne uspajamo, zgodov tržne svobode, ko se reče, ja, da človek, ki sodeluje pri produciranju nekega produkta, potem pa ni deležen, nekih profitov, ki jih ima nekdo drug, znotraj, ko ima tržne In ko se govori tukaj o dejanski, naprav tržni svobodi, to popravi svobo... se še vedno pravi da je svoboda da je možno doseči svobodo človeka znotraj nekega um, političnega sistema ali za aplikacijo neke specifične um, teorije svoboda človeka mislim to je zelo, zelo problematičen pojem, ne. Ja, ne, mislim. Je, se strinja, strinjam se, zato ker a, kad, kad sem prej začel pa pa ravno dokončal, Ja sem da zato se treba svoboda z, z, z, zelo specifičnih konkretnih primerih ukvarjati, ker je sam koncept svobode je proizvod neke, neke specifične zgodovinske situacije. A, recimo a, a, najboljši primer revizionizma v popularni kulturi je prehaj, ko na koncert vrtjo na omou kolesu, ko se dere Takrat koncept še ni obstajajo svobode, še ni obstajajo. Ne? Um, in, je, in, in sploh svoboda, o kateri se zdaj govori je pač uh, produkt in ideološki koncept in način, način ekonomsko, eno od glavnih organizacijskih načel organizacije ekonomije v meščanski družbi. Um, se pravi, zato jaz, jaz mislim, da Um, da je zelo, važna, zelo važna je zato kritika teh posameznih primerov svobode in, in tudi tega poskusa ideološke prevare oziroma izsiljevanja. Če boš ukinil tržno svobodo, kakšna bo v tem svoboda, se si sploh ne znaš, kar stala. Seveda, ne če je to konkreten produkt nekaj, nekaj konkretne, ne, ne gre za nek večan problem, ki bi mučil človeštvo in spremljal napredek duha, ampak je to posebno ideološka pogojnotavščina meščanske družbe. Zato jaz, Ne vidim smisla v drugem načinu ukvarjanja svobode kot v, v, v, v kritiki tržne države. Zdaj, pa, um, um, ne vem. Recimo... da lahko rečemo, da je svet da lahko čim več različnih aspektov. Da, če lahko, lahko še kakšno drugo vprašanje, pa se potem vrnemo k temu, kaj kaj kaj. Jaz sem vprašanje v zvezi z znanostjo, to mi ni bilo čisto jasno kar ste povedali. Ker meni se vem, da res di, da tudi, če zameva, da so osnovne pravila, ki že bila napisana, pa če vkrati zameva, recimo, nek malo ukradističen pogled na znavenost, mogoče tam še časa času Einsteina pa kritila zvojne vrjačnice, se mi zdi zelo problematično reči, da v ne vem, kakšen kontekst se bi morali to, ker se mi zdi, da je ena teorija poprosto boljša in da je linearni razvoj. Kada se mi zdi, potem tako to vzvilika, recimo, marksistične kritike, e, ne ono. Hočem reči, avsterilogije danes več ne upoštelimo, pa se nekaj objektivna. Hočem reči, so stavki, ki reče, če je solnce in ne rečemo, sonce je, so pač resnični. Tako ne vem, kako je za to celo na psizem da ste v situaciji. Hmm. Ne, ne, ne, ne, ne. Um, <laughs> no, um, ne, ne, ne, razumem, se pravi sekunda. Um, Um, mislim, jaz mislim, da res, mislim, res je, da, da astrologija ali pa recimo alkemija um, in tako naprej v znanstvenem polju niso več relevantne in, in da, da recimo se da z astronomijo in kemijo več stvari in povedati po jasem. mislim, da imajo večjo eksplanatorno moč. Um, kar ähm um, um, um, ampak to so pa ena strani to so ekstremni primeri, k drugo so pa so pa ekstremni, um, misim, sta pa oba primera iz uh, naravoslovnih znanosti. smo počeli mislati, pa ne da se izogiban primera. Jaz mislim, da da je politična komponenta je tudi v um, tudi v recimo ähm um, um, Je, je tudi uh, pogosta in mislim, je tudi prisotna v naravoslovnih znanostih, ampak je, je veliko manj podarjena. Je recimo ne, ne bolj tem, da, da bi lahko rekli, da je ena verzija astronomije levičarska ali pa desničarska, to bi bil absurd ne? in da pač glede na, um, glede na trenutno razmerje sil v uh, splošno v družbi, pa če ena prevlada nad drugo, to, to bi bil recimo absurd. Ampak Um, je, je recimo so politični boje recimo prisotni na tem u, u, čis, u, u tem kaj recimo, kaj se potrebuje za nek način proizvodnje. Ne, ni, ni pa težko pokazati, da, da je pozitivna da, da je po, razvoj pozitivne naravoslovne znanosti se prav ta prevlada ravno racionalnega galilejevskega modela nad recimo predhodnim aristotelovskim in rojstvom moderne fizike in moderne pozitivne znanosti, ki je tako povezano z, z razvojem kapitalizma in se po, po, dogaja v istem. Se pravi, da gre za isti horizont racionalnosti, ki te, recimo na tem najbolj splošni. nivoje. Se pravi, znotri, znotri tega splošnega horizonta se pravi to, da je razvoj znanosti in tehnologije nujno potreben za revolucioniranje samega produkcijskega načina, um, za, za izboljševanje um, komunikacijo in čisto če govorim že o aplikaciji znanosti, pozitivne, mislim naravoslovne znanosti v tehnologijo. Um, in tako naprej. Je pa, seveda, seveda pa ni, ni, ni pa prisotna recimo politika v, ali pa politični boji v naravoslovni znanosti na način, kot so v družbo znanosti, uh, kjer se pa da zelo zelo jasno pokazati recimo, v bojih znotri filozofije, v, v aktualnih, recimo med in marksizmom. Se da, se da pa veliko lažje razločati in so, so te stvari veliko bolj zaostrene in veliko bolj Um, um, kako bi rekel, tudi veliko bolj eksplicitne, ne? Če pa ja, imam tudi sami manj Jaz v eno pot vprašanje, ne če sem dobro razumel, ampak če sem te kar razumel, potem v teoriji ne gre za linarni skozi komente, ampak gre za dansko boj, ne? Če pristane na to boj tudi praksizem, pogled, ki pač je to boj vseh proti vsem in to je potem zmaga nemočnejšega, ne zmaga najvisničnostnega, najboljšega. Mogoj bi se nao vrne robe razumemo, ampak če upustimo ta model, da imamo argumente, objektivnost in to, ne, pa ne obstaja samo boj te teorije, ki ima vsaka svoja politična vzadje, ne. potem nek pogled zmaga zato, ker je v nekem trenutku, v trenutku najbolj ugodno za njega, ne, ker bi danes, ko bil najboljši. Potem velijo tudi za marksizem, a ne? Ne, mislim, Um, zelo, zelo očitno je, da to velja za marksizem, kar pač uh, trenutno ni popularno, tem, ker je v socializmu bil popularen. tukaj tuk je zelo očitno povezava med, med uh, trenutnim razmerjem močin in dominantnimi paradigmami znotraj družboslova. Um, um, tako da mislim, jaz uh, recimo, ne, ne glede. Ne glede na to, recimo, da bi bil jaz osebno prepričano to, da je marksizem resnična najboljša teorija, recimo tega, tega mnenja očitno ne delijo z mano največjih svetovnih univerz, ker je, je blazno, blazno marginaliziran, ampak, ampak so ga pa recimo v času Sovjetske zveze rektori njihovih najmočnejših univerz. Tako da, tako da o tem govorim. Uh, hočem hočem samo reči, da, da ni um, Da, da kjerkoli preves stanja v poli teorije, ti ne, ne bo pokazal, kera teorija je trenutno, um, je, je trenutno najboljša um, in trenutno naj, naj, najresničnejša ali pa najobjektivnejša, ampak, ampak ti bo pač pokazal um, pač raz, razmerje sil iznotraj, um, kar, kar pa ne pomeni nujno, um, da, da recimo. Da, da ne gre pri, pri samem teoretskem delu za recimo kresnici. V objektivnosti bi se malo bolj izogibil v polju v in humanistika. Um, gre, gre, gre, um, še vedno gre, ampak v, v določenih ne dogaja se ovako, um, no? to, to bi rekel. Ne? Um, včasih, pač, mislim, se, se Galileje je najlepši primer. Ne? Galileje je pač mogel počakati 30 let, preden je lahko prešverjca svoje spise v Italijo in potem na Nizozemsko in jih tam publicirajo in so povratno vprašli nazaj. Ne? To, to je recimo jedno. Ok, imam še 5 minut, kako žem imeti. Tega z, eh, eno karom vprašanje, še pa bomo lahko nadaljujemo dalje po tem obkladu. Oh, okay. Se upravičujemo tako totalitarni, ampak za nami pač naj drugi. On, on, kako in... mi pa prevedete na no, ta oh, materializem? dialektični, kako je možno na, na, na tem spoh karkoli graditi? To me ne zanima. Mislim, vse, kar je, so ciklična, izničenja. In po drugi strani mal, tudi pri tem gre za neko linearnost, saj eh, gre za predstavo zopet nekega sveta, ne. Kje pač, imam svoj. No. Ja, ja, uh, zdaj ko smo prej govorili o linearnosti, pač dialektika je nekaj, kar je kontra temu pač. Dialektično gibanje, je diogasto, cikcakasto gibanje. Ja, ja, ampak če je, uh -huh. je znotraj nekega pa Ja, se ne. To je se zgolj predstava. Svetak je zasnovana na ideji nekej cikličnosti, ne? Uh -huh. to me muči. Sprav, ne vem, če razumemo vprašanje, čisto. Seboj, ja. ja, to, to je, se nanaša, no, ne vem, meni je to ful problematično, ful problem, pojem, sveta vsega, kozmosa, univerzum, ne, karkoli, če nekaj je, potem je znotraj sveta, mi se strinjamo, da nek svet obstaja, če obstaja, mora imeti meje, če ima meje, ni vse, ampak <laughs> obstaja še nekaj onkraj teh meja in tako dalje in tako dalje. In na, na tem, ne vem. Ja, jaz seveda malo široko vprašanje za pet minut. <laughs> on pa reci, tam pa je recimo ta spopad n, z religijo in tako dalje, ne. Uh -huh. Po pa se gradineka neka morala, kaj naj bi mi počeli, kaj naj bi mi delali. Pa... Pol dali, ker eno vprašanje še bi tudi. gospod Agrega. Ja, ja. ja Čisto ko Čist banalno vprašanje. V zgodovini mojsizma je bilo politično in eksistencialno vzhodno vprašanje postavitev meje, dok daje Marks mlad. Kaj bo čist nekaj kot pri ženski, dok daje mladem In me zanima, kam vidva ki se bo videla pač o zredem Marksu. In mi ta beseda, budita, neko čudno vprašanje. Kdaj pa postane Mark Sposn, oziroma, kdaj to tam je zrel v vajnem pogledu? Ja, jaz se strinjam. Treba biti zelo pazdljiv, ker to so pač neke take teoretske bergle, da se povedi, te velike mislice mis na vsakešnje. Mis Tri obdobja razdeli, ali če ima, eh, prijmaš datum, jaz pa sam povedi. Sam, ne, ne, govor še, sem da ga najdem, ker se izak se je <laughs> Se mi v vsakem primeru, da več... Ha, je, okay. Ja, je, okay. <laughs> evo, um, evo, bom preproben citat iz... Kaj je to? Um, ta vod črte, grun trise. Napo mlad 1845 se sklenila, da bo skupaj izoblikovala nas med najnim nazorom in ideološkim nazorom nemške filozofije, da bova torej v resnici obračunala zna, znajno prejšnjo filozofsko ovestjo. Se pravi, jaz bi to tukaj lociril, prav točno to preselila se se skupaj Marks in Engels v Bruslu na pomlad 1845 in šlo, šlo je za ta obračun, se pravi ni šlo več za notranjo polemiko znotraj nemške, nemške filozofije, se pravi te, te noči ugostila z Bronotom Baurjem in Maxom Štirnerjem, ampak je šlo za zavestno za odločitev, da ta horizont več ne zadošča njim namenom in raziskovalnim ambicijam in prelom in odmik od njega, tako da, jaz bi to, kot moment zdarilo To, če mora tozaj, recimo, reče uh, epistemološki prelom, mislim, mislim da ga datumsko nekako podobno vrša. Dobro mislim, da bomo, nažalost, nasilno vzahključili, ker tudi živali imajo pravice in se da bomo o živali dovoljiti da se zahkljujem gostoma za nekaj zanimiva podavanja, zahkljujem, še drugim, da se naprešanje plavši.